відповідь так Евріал, озвавшись до нього, промовив, вельми розсудливе слово сказав ти нам Лаодаманте, отже до нього ти сам підійди й запросить постарайся. Щойно словаці почув, тоді син Алкіноя відважний, встав, на середину вийшов, І так Одісею мовив. Батечку гостю, чи й ти не вступив би із нами в змагання? В те, яке вмієш, на вигляд ти, знаєшся добре в змаганнях. Більшої слави для мужа немає, допоки живий він, ніж похвала, що руками здобуде її чи ногами. Вийде, но спробуй себе, розвій свого серця печалі. Час, бо від'їзду твого недалеко, Із берега в море спущено вже корабель, І грибці вирушати готові. Відповідаючи, мовив тоді Одіссей велемудрий, «Лаодаманте, не вглум закликать мене вам заманулось, Бо незмагання у мене тепер в голові, а печалі! Надто зазнав я їх досі» і надто я їх перетерпів. От я на вашім зібранні сиджу, і лише вернутись додому прагну. І держав цей народ увесь, тільки про це я благаю. У Відповідь так Евріал, глузуючи, мовив до нього. Ні, не зрівняю тебе я, чужинче, із з мужем, що досвід має в змаганнях а їх між людьми так багато буває. Схожий ти більш на того, що в судині багато весельній, морем никає весь час на чолі гендлярів-мореплавців, думає тільки про кладь і торгу лише виглядає, і хижих прибутків, на мужніх борців а як ти не схожий. Глянув з-під лоба тоді, Одісей вели мудрий і мовив, «Зле, незнайомче ти кажеш, зухвала ти видно людина». Тож неоднаково нас безсмертні боги наділяють Вродою, розумом бистрим, Чи то красномовності даром. Зовсім нікчемною часом Буває на вигляд людина, Та божество її словом він чає, і з захватом щирим дивляться всі на промовця. Упевнено й скромно на зборах він виступає, та всіх він увагу до себе приверне. Всі як на Бога зорять, коли він по місту проходить. постать статтю своєю на Бога безсмертного схожий, мову ж нікчемну його не квічає ніяка принадність. Так от на вигляд пригарний і ти. Уже кращим, здається, і Бог не створив би тебе, а от в голові твоїй пусто. Дух мені в грудях укоханих ти схвилював надзвичайно, мовлячи так непристойно. Не неук боя і в змаганнях, як говорив ти, а завжди, здається мені серед перших, був я на них поки юність в руках моїх дужих буяла. Нині ж я в горі нещасті. Багато бо я перетерпів від ворогів на війні і від лютої хвилі на морі. Все ж я і так, стільки лиха, зазнавши, вступаю в змагання. В'їдливе слово твоє, роз'ятрив в мене ним ти до краю.